Мова Тіммі щонедень то ставала кращою і доладнішою. Він не позбувся остаточно легкої шеполявості, що, як на міс Фелоуз, звучало досить мило. У хвилини збудження він знову переходив на приклацування, але такі хвилини випадали дедалі рідше. Він, мабуть, забував про своє життя до переходу в сучасність. Лише сни нагадували йому про це. В міру того, як він ставав більшеньким, Цікавість фізіологів до нього гасла, натомість психологів зростала. Міс Фелоуз сказала б, що нову групу вона недолюблювала навіть більше, ніж попередню. Зникли шприци, ін'єкції та аналізи рідин, спеціальні дієти. Однак тепер Тіммі примушували долати перепони, щоб отримати їжу і воду. Йому доводилося підіймати щити, пересувати балки, п'ястися до мотузок а легенькі електричні розряди викликали його плач і доводили міс Фелоуз до розпачу. Вона не хотіла скаржитися Госкінзові, уникала ходити до нього, бо щоразу на згадку про нього їй ввижалося його обличчя під час останньої розмови за обіднім столом. На очі їй наверталися сльози, і вона думала «Дурень, дурень несусвітний!». Та ось одного дня несподівано почувся голос Госкінза, що викликав її з лялькового будиночка. Вона неквапом вийшла, пригладжуючи свій халат няні, потім спантеличено зупинилася, побачивши перед собою бліду жінку – струнку середнього росту. Біляве волосся та білий колір шкіри надавали жінці тендітності. Позад неї, вчепившись у спідницю, стояла кругловида чотирирічна дитина з великими очима. «Люба моя», – сказав Госкінс. Познайомся з міс Фелоуз, нянею, що опікується хлопчиком. Міс Фелоуз – це моя дружина. Його дружина? Міс Фелоуз уявляла її зовсім не такою. Зрештою, чом би й ні. Така людина, як Госкінс, вибере собі щось тендітне, щоб вирізнятися на його тлі. Якби він справді був такий, яким хотів здаватися. Добрий день, місіс Госкінс, – витиснула вона з себе вітання. «Це ваш... ваш хлопчик?» Отто сюрприз. Вона уявляла собі Госкінза як чоловіка, але не як батька, крім, звичайно... Вона раптом перехопила поважний Госкінзів погляд і спалахнула. «Так», – відповів Госкінз, – «це мій синок Джері». «Джері, привітайся з міс Фелоуз». Чи він справді ледь-ледь наголосив на слові «це»? Він хотів тим самим сказати, що це його син, а не... Джері глибше заховався у складки маминої спідниці і пробурмотів. «Добрий день!» Очі місіс Госкінз зазирали через плечі міс Фелоуз, нишпорячи по кімнаті і щось там вишукуючи. «Гаразд, зайдімо всередину», – запропонував Госкінз. «Ходи, люба моя. На порозі невеличке неприємне відчуття, але воно відразу ж проходить». «Ви хочете, щоб Джері також зайшов?» – запитала міс Фелоуз. «Звичайно. Він буде бавитися з Тімі. Ви ж казали, що Тімі потрібен товариш для ігор. Чи ви забули?» «Але ж...» – її погляд виказував величезний подив. «Ваш хлопчик?» «А чий же?» – роздратовано сказав він. «Чи це не те, чого ви хотіли?» «Заходь, люба моя, заходь!» Місіс Госкінс з видимим зусиллям узяла Джері на руки і вагаючись переступила поріг. Джеррі зіщулився. Відчуття йому не сподобалося. Та істота тут? тонким голосом запитала місіс Госкінс. Я не бачу її. Тімі, вийди сюди, покликала міс Фелоуз.